Bilbo Bagger, hobbit, tjuv och fjortonde medlem av skattsökarexpeditionen hittade ingången till salarna i ensamma berget och vågade sig till och med fram till draken, den förfärlige Smaug och talade med honom en lång stund. Det var nära att en trolldom som omgav draken tagit knäcken på Bilbo men han klarade sig. Tyvärr kunde han inte låta bli att reta draken i onödan när han gick därifrån och Smaug blåste lågor efter honom och brände honom ganska ordentligt. Bilbo förstod att draken skulle komma ut genom stora porten, fara runt berget till den hemliga dörren, där han och dvärgarna hade sitt läger, och efter en stund lyckades han förmå sina vänner att gå in i tunneln och stänga den hemliga dörren. Det verkade vara en förtvivlad plan, för ingen visste om eller hur de skulle kunna öppna den igen inifrån, och tanken på att bli instängda på ett ställe där enda utvägen gick genom drakens lya tilltalade de inte. Allt föreföll dessutom riktigt lugnt nu, både ute och nere i tunneln. Alltså satt de länge, ett litet stycke innanför den halvöppna dörren, och fortsatte att prata. Talet föll på drakens onskefulla ord om dvärgarna. Vilbå önskade att han aldrig hade hört dem. Eller att han åtminstone kunde vara alldeles säker på att värjarna nu var absolut uppriktiga när de försäkrade att de inte hade haft en tanke på vad som skulle inträffa sedan de lagt beslag på skatten. Vi visste att det var ett våghalsigt företag, Satorin, Och vi vet det fortfarande. Och jag tror fortfarande att när vi har vunnit är det nog att tänka på vad vi ska göra med skatten. Vad din del beträffar, Herr Bagger, och så försäkrar jag att vi är mer än tacksamma och du ska få välja ut din del så fort vi har fått något att dela. Jag är ledsen om du har bekymmer för transporten och jag medger att svårigheterna är stora. Trakten har inte blivit mindre vild med tiden, snarare tvärtom. Men vi ska göra allt vi kan för dig och ta på oss vår andel av kostnaderna när den tiden kommer. Tro mig eller inte. Så kom de in på själva den stora skatten och de saker som Thorin och Balin kom ihåg. De undrade om de fortfarande fanns välbehållna i salen där nere. Spjuten som hade smitts var den storekonung Bladortins herrar. Dessa spjut som var trekluvna i toppen och hade inläggningar av magiskt guld i skaftet men som aldrig hade blivit levererade och betalda. Sköldar gjorda åt för länge sedan döda krigare tro stora guldbägare med två handtag, hamrad och snidad med blommor och fåglar, vilkas blad och ögon var av juveler, förgyllda och försilvrade, ogenomträngliga brynjor, halskedjan som hade tillhört Girion, herre till Dalby, gjord av 500 gräsgröna smaragder, den som man hade gett i betalning för att hans äldste son skulle utrustas med en brynja av ringar vars like aldrig hade funnits. Det var nämligen arbetad i rent silver med styrkan och makten av tredubbelt stål. Men det skönaste av allt var den stora vita ädelstenen som dvärgarna hade hittat under bergets rötter. Bergets hjärta, Trains kunga diamant. Kunga diamanten, kunga diamanten mumlade Thorin i mörkret, halv drömmande med hakan på knäna. Det var som en glob med tusen facetter. Den lyste som silver i eldsljus, som vatten i solsken, som snö under stjärnorna, som regn på månen. Men det trollska begäret efter skatten hade släppt sitt grepp om Bilbo. Hela tiden medan de pratade hade han bara lyssnat halvt om halvt. Han satt närmast dörren med ena örat på helspänn efter begynnande ljud ute och det andra inställd på ekon bortom dvärgarnas mummel på den allra svagaste rörelse långt nere i djupet. Mörkret tätnade, och han blev allt mer obehaglig tillmods. Stäng dörren, tiggde och bad han dem. Jag fruktar draken ända in i hjärterötterna. Jag tycker mycket mindre om den här tystnaden än om bullret i natt. Stäng dörren innan det blir för sent. Något i hans röst ingav dvärgarna en obehaglig känsla Dröjande skakade Toren av sig sina drömmar Reste sig och sparkade undan stenen som höll dörren på glänt Så sköt de på den Och den stängdes med en smäll och ett skrammel Inte ett spår av något nyckelhål syntes nu inifrån De var instängda i berget Det var inte ett ögonblick för tidigt Knappt hade de kommit en bit in i tunneln från ett slag träffade bergets sida med ett brak som av murbräckor gjorda av skogsäkar och svingade av jättar. Det dånade i berget. Väggarna rämnade och stenar föll från taket ner i huvudet på dem. Vad som kunde ha hänt ifall dörren varit öppen vill jag inte gärna tänka på. De flydde längre ner i tunneln, glada åt att ännu vara i livet medan de hörde smaug vråla och braka i raseri. Han bröt stenar i bitar och piskade bergväggar och klippor med sin enorma skärt tills deras lilla högt belägna lägerplats med det förbrända gräset traststenen de snigelbetäckta väggarna den smala avsatsen och allt försvann i ett virvlar av flisor och en lavin av stensplitter föll över klippan ner i dalen Smaug hade lämnat sin lya smygande tyst lyft helt stilla och sedan tungt och sakta svävat iväg i mörkret som en vidunderlig kråka med vinden mot bergets västsida i hopp att överrumpla något eller någon där och upptäcka utgången till tunneln som tjuven hade använt sig av. Detta var utbrottet av hans vrede när han inte fann någon och inte såg något ens där han anade att utgången måste vara. När han hade rasat ut på detta sätt kände han sig bättre till mods och han tänkte i sitt hjärta att nu skulle han inte bli störd från det hållet mer. Men det var fler han ville hämnas på. Tunnryttare, knös han. Dina fötter kommer från sjön. Och uppför vattnet har du säkert färdats. Jag känner inte igen din lukt. Men om du inte är en av de där männen vid sjön. Har du i alla fall fått hjälp av dem. De ska få se mig och begripa. Vem som är den rätte kungen nedom berget. Han lyfte i eld och styrde söderut mot rinnande floden. Under tiden satt dvärgarna i mörker, och den kompletta tystnaden sänkte sig över dem. Lite åt dem, och lite sa de. De kunde inte beräkna tidens gång, och de vågade inte röra på sig, för deras viskande röster ekade och rullade i tunneln. Om de tog sig en lur vaknade de åter i mörker, och obruten tystnad. Till sist, efter att ha väntat i många dagar efter vad det föreföll och blivit halvkvävda och yra av brist på luft stod de inte ut längre. De skulle nästan ha blivit glada om de hade hört draken komma tillbaka där nere. I tystnaden fruktade de något listigt djävulskap från hans sida men de kunde inte sitta där i all evighet. Låt oss försöka med dörren. Jag måste snart få känna vinden i mitt ansikte. Annars stör jag. Hellre tror jag att jag skulle vilja bli ihjälslagen av smag i det fria än kvävas här inne. En del av dvärgarna steg upp och trevade sig tillbaka mot det ställe där dörren hade varit. De upptäckte med det tid att den änden av tunneln hade störtat in och blivit spärrad av klippblock. Varken någon nyckel eller några trollformler skulle kunna öppna den mer. Vi fångar i en fälla, klagade de. Det är ute med oss. Vi kommer att dö här. Men just när dvärgarna var som mest förtvivlade kände Bilba av någon anledning en stark lättnad i hjärtat som om en tyngd under tröjan hade tagit bort. Lugna er. Så länge det finns liv finns det hopp som min far brukade säga och tredje gången gilt. Jag ska gå ner i tunneln igen. Jag har gått den vägen två gånger men jag visste att det fanns en drake i andra ändan, så jag vill riskera tredje besök nu, när jag inte längre är så säker på den saken. Hur som helst så är den enda utvägen neråt, och jag tror det är bäst ni alla följer mig den här gången. I sin förtvivlan gick de med på det, och Thorin var den första som vandrade fram vid Bilbos sida. Var försiktiga, och gå så tyst ni kan. Kanske det inte finns någon smaug nere i djupet. Och kanske det finns. Låt oss inte ta några onödiga risker. Allt längre och längre ner gick de. Dvärgarna kunde naturligtvis inte jämföras med Bilbo när det gällde att smyga tyst. Och de flåsade och släpade med fötterna en hel del. Och ljuden förstorades av ekot på ett förskräckande sätt. Men fast en Bilbo då och då stannade och lyssnade i rädsla. Det hördes inte ett knäpp nerifrån. När han trodde att han var nära slutet på gången satte han på sig ringen och fortsatte så. Men det var överflödigt. Mörkret var ogenomträngligt och de var alla osynliga med eller utan ring. Ja, det var faktiskt så mörkt att Bilbo kom till öppningen utan att märka det. Satt ut handen i luften, vacklade framåt och föll huvudstupa in i salen. Där låg han med ansiktet mot golvet utan att våga stiga upp eller knappt andas ens. Men inget rörde sig. Ingen glöd syntes till. Om inte det var en svag vit glimt långt borta i mörkret ovanför honom. Så tyckte han åtminstone när han till slut långsamt lyfte på huvudet. Men det var säkert ingen glimt av drakeld en det stank väldigt av drake där och han hade röksmak på tungan. — Smaug! Du förbaskade drake! Sluta upp mig lika leka gömma! Ge mig ljus och ät upp mig, ifall du kan få tag i mig! Det ekade svagt runt omkring i den osynliga salen, men inget svar kom. Bilbo steg upp och fann att han inte visste åt vilket håll han skulle gå. — Jag undrar vad i all dag Smaug har för sig. Jag tror då inte han är hemma idag eller i natt eller vad det nu är. om oin och gloin inte har tappat sina fnyskelådor kanske vi kan få lite ljus och se oss om här innan lyckan vänder sig ljus kan någon tända ljus dvärgarna blev förstås mycket förskräckta när bilbo ramlade ut för trappsteget och dunsade ner i salen och nu satt de hopkrupna just där han hade lämnat dem i slutet av tunneln viskade de när de hörde hans röst och fast en Hobbiten på så vis fick reda på var de var dröjde det ett tag innan han kunde få ur dem något mer men till slut när Bilbo började stampa i golvet och skrika ljus av alla krafter fogade sig Thorin och Owen och Gloin skickades tillbaka till knyterna som låg längst upp i tunneln efter en stund visade ett blinkande sken att de var på återväg Owin med en liten brinnande furufackla i handen och Glowin med en bunt andra under armen. Raskt travade Bilbo till dörren och tog facklan. Men han lyckades inte övertala dvärgarna att tända de andra facklorna eller slå följe med honom än. Som Torin noggrant förklarade så var Herr Bagger fortfarande deras tjuvexpert och forskare. Om han ville ta risken att tända ljus var det han sa. De skulle vänta i tunneln på rapport från honom. Alltså satte de sig vid dörren och tittade på. De såg hobbitens lilla mörka skepnad ge sig ut över golvet med det lilla blåset högt lyftat. Innan han ännu hade hunnit så långt bort uppfångade de allt emellanåt en glimt och ett klirrande då han snavade på något guldföremål. Ljuset blev mindre allt eftersom han traskade vidare i den väldiga salen. Så började det stiga, fladdrande i luften. Bilbo höll på att klättra upp på den stora skatthögen. Snart var han på toppen, och alltjämnt fortsatte han. Så såg de honom stanna och böja sig ner ett ögonblick, men varför han gjorde det visste de inte. Det var kunga diamanten, bergets hjärta, Bilbo gissade det på Thorins beskrivning. Inte ens i denna underbara skatthög kunde det finnas två sådana klenoder. Nej, inte i hela världen. Medan han klättrade hade samma vita sken blängt framför honom hela tiden och dragit hans fötter till sig. Sakta växte det till en liten globa blekt ljus. När han nu kom närmare fick dess yta färg av ett brokigt gnistrande ljus som reflekterades och splittrades av hans fladdrande blås. Till slut såg han ner på den och drog efter andan. Den stora klenoden lyste vid hans fötter med sitt eget inre ljus. Uthuggen och slipad av dvärgarna, som hade grävt fram den ur bergets hjärta för länge sedan, tog den på samma gång till sig allt ljus som föll på den och förvandlade det till tio tusen vitstrålande gnistor med stänk av regnbågens alla färger. Plötsligt drogs Bilbos arm ner fångad av dess förtrollning. Hans lilla hand kunde inte omsluta den för det var en stor tung ädelsten men han lyfte upp den blundade och stoppade den i sin djupaste ficka. Nu är jag verkligen en tjuv men jag får väl tala om det för dvärgarna någon gång. De sa ju att jag kunde få välja ut min andel själv. Och jag tror jag skulle ta den här om de tog allt det andra. Trots det hade han en obehaglig känsla av att det inte var meningen att den här underbara klenoden skulle höra till det han kunde välja bland och att det skulle bli besvär och bekymmer med den. Så fortsatte han igen. Ner på andra sidan av den stora högen klättrade han och hans blåss försvann ur de spejande dvärgarnas åsyn. Men snart såg de det långt borta igen. Bilbo gick över salens golv. Han fortsatte tills han kom till de stora dörrarna på bortre sidan, och där friskade ett luftdrag upp honom, samtidigt som det höll på att släcka hans fackla. Han kikade skyggt ut och uppfångade en skymt av stora korridorer och den suddiga nedre delen av breda trappor som förde upp och till dunklet. Ännu märktes inget spår eller ljud av smaug. Han skulle just vända om och gå tillbaka, då en svart skepnad svepte över honom och snuddade vid hans ansikte. Han skrek och ryckte till, tumlade baklänges och föll. Facklan föll upp och nervänd och slocknade. Bara en fladdermus! Det tror och hoppas jag. Men vad ska jag ta mig till? Våra öster, söder, norr och väster. Torin! Balin! Otydligt hörde dvärgarna hans små skrik, fastän det enda de uppfattade var ordet Hjälp. Vad i himlen och underjordens namn kan ha hänt? Det är säkert inte Draken, för då skulle han inte fortsätta att gasta. Någon av er får skaffa ett eller ett par blås till. Vi måste tydligen gå och hjälpa vår tjuv. Ja, nu måste det väl vara vår tur att hjälpa. Jag går gärna, för ögonblicket är det väl i alla fall inte någon risk. Glowin tände en mängd nya facklor och så smög de sig alla fram en efter en och följde väggen så raskt de kunde. Det dröjde inte länge förrän de mötte Bilbo på väg tillbaka till dem. Han hade hastigt tagit sig samman när han såg deras ljus glimma. Bara en fladdermus och en tappad fackla inget värre sa han som svar på deras frågor. Trots sin stora lättnad hade de lust att gräla på honom, för att han hade skrämt dem utan anledning. Men vad de skulle ha sagt om han i det ögonblicket hade berättat om kunga diamanten, vet jag inte. De hastiga glimtar av skatten som de uppfångat, där de gick fram, hade på nytt tänt elden i deras värja hjärta. Och när en värjs hjärta, också den mest respektables, äggas upp av guld och edla stenar. Blir han plötsligt järv och kan till och med vara grym. Nu behövde inte alls dvärgarna trugas längre. Alla var de ivriga att utforska salen medan de hade tillfället till det. Och villiga att tro att smaug för närvarande var borta. Var och en tog en tänd fackla. Och när de stirrade, först åt ena hållet och sedan åt det andra, glömde de sin rädsla, ja till och med försiktighet. De pratade högt och hojtade till varandra medan de tog upp gamla skatter från högen eller lyfte ner dem från väggen och höll fram dem i ljuset, smekande och fingrande på dem. Fili och chili var nästan uppspelta och när de fann att där fortfarande hängde många gyllene harpor med silversträngar tog de och spelade på dem och eftersom de var förtrollade och orörda av draken som inte brydde sig så värst mycket om musik var de ännu stämda. Den mörka salen fylldes med en klang som länge hade varit död. Men de flesta dvärgarna var mer praktiskt inriktade. De samlade ädelstenar och stoppade dem i fickorna. Och det som de inte kunde bära med sig lät de en suck ner mellan sina fingrar. Thorin var inte den sista bland dem men han sökte hela tiden på alla håll och kanter efter något som han inte kunde hitta. Det var kungadiamanten. Men ännu sa han inget om det till någon Nu tog svärjarna ner brynjor och vapen från väggarna och omgjorde sig Verkligt kunglig såg Thorin ut Klädd i en pansarskjorta av förgyllda ringar Med en silverskaftad yxa instoppad i bältet Prytt med röda stenar Herr Bagger, utropade han Här är första avbetalningen på din lön Släng av dig din gamla rock och ta på den här Därmed satt han på Bilbo, en liten brynja, gjord åt någon ung alvprins för länge sedan. Den var av försilvrat stål och prydd med pärlor, och till den hörde ett bälte besatt med pärlor och kristaller. En lätt hjälm av mönstrat leder, förstärkt inuti med stålband och prydd med vita ädelstenar runt kanten, sattes på hobbitens huvud. Jag känner mig riktigt flott, tänkte han, men antagligen ser jag helt tok ut. Vad de skulle skratta hemma på kullen. Ändå önskar jag att det funnits en spegel till hans. Herr Bagger motstod i alla fall skattens trollmakt bättre än dvärgarna. Långt innan de tröttnade på att undersöka skatterna hade han blivit led på det och satte sig på golvet. Han började oroligt undra vad slutet på det hela skulle bli. Jag skulle vilja ge en hel mängd av de här dyrbara begarna. För en uppiggande klunk ur ena Beons trämuggar, tänkte han. Torin, Vad ska vi nu göra? Vi är beväpnade, men har någonsin någon rustning hjälp mot Smaug, den förfärlige? Den här skatten är inte återvunnen än. Vi letar inte efter guld nu, utan efter ett sätt att komma undan. Och vi har frästat lyckan allt för länge. Det är sant vad du säger. Låt oss gå! Inte på tusen år skulle jag glömma vägarna i det här slottet. Med facklorna lyfte över sina huvuden gick de ut genom de gapande dörrarna. Inte utan många längtansfyllda blickar bakåt. Sina glittrande brynjor hade de gömt under de gamla kapporna och de blanka hjälmarna under trasiga hettor. En efter en följde de nu torin, en rad av små ljus i mörkret ofta stannade de och lyssnade ängsligt för att höra om draken kom tillbaka. Fasten alla de gamla dekorationerna för länge sedan hade förmultnat eller förstörts och fastän allt hade blivit bränt och nersmutsat i vidundrets väg kände Torin varenda vinkel och vrå. De klev upp för långa trappor, vände om hörn och gick ner i breda ekande gångar vände igen och klev upp för fler trappor och ännu fler. Trapporna var jämna, huggna i urberget, breda och fina. Allt längre och längre uppåt gick värjarna. Och de mötte inte ett tecken till levande liv. Bara undan glidande skuggor som flydde när deras faktor nalkades, fladdrande i draget. Trappstegen var i alla fall inte gjorda för Hobbiten. Och Bilbo märkte just att han inte orkade gå längre, när taket plötsligt höjde sig kraftigt. Långt utom räckhåll för deras blås. Ett vitt blänk syntes stränga in genom någon öppning långt uppe och luften kändes friskare. Framför dem föll ett matt ljus in genom stora dörrar som hängde snett på gångjärnen och var halvt förbrända. Det här är ett stora sal. Salen för fester och rådslag. Inte så långt härifrån ligger stora porten. De gick igenom den förfallna salen. Där stod bord och multnade bort. Stolar och bänkar låg kullkastade, förkolnade och halvruttna. Skallar och ben låg på golvet bland flaskor och bägare, trasiga dryckeshorn och damm. När de gick igenom ännu ett par dörrar i bortränden nådde ljud av vatten deras öron. Och den grå dagen blev plötsligt ljusare. Där! Där! –är rinnande flodens källa. Härifrån skyndar den ut till porten. Låt oss följa den. Genom ett mörkt hål i bergväggen strömade kokande vatten ut och gick i virvlar i en smal kanal som forntida händer med sin konstskicklighet hade huggit ut rak och djup. Ut med den löpte en stensatt väg, rymlig nog för många män i bred. Den följde dem i hast runt en stor kurva, och se, framför dem låg dagens klara ljus. Ett högt portvalv reste sig där. På insidan hade det fortfarande rester av gamla träsniderier kvar, hur slitet, trasigt och svartnat det än var. En disig sol sände ut sitt bleka ljus mellan bergets utlöpare, och gyllne strålar föll på stenläggningen vid tröskeln. Ett vimmel av fladdermöss som väckts ur sin sömn av deras rykande facklor fladdrade över dem. När de sprang framåt halkade de på stenar som draken hade slipat glatta och gjort slämmiga när han kröp fram över dem. Framför dvärgarna rann floden brusande ut och flödade skummande ner neråt dalen. De slängde sina bleka blås på marken och ställde sig att stirra ut med bländade ögon. Nu hade de kommit till stora porten och såg ut över dalen. Jaha. Jag hade aldrig trott att jag skulle titta ut genom den här porten. Och aldrig hade jag tänkt att jag skulle bli så glad åt att se solen och känna det blåsa i ansiktet. Men oj vad vinden är kall. Det var den. En vass östanvind blåste med förebud om analkande vinter. Den svepte över bergets armar och runt om ner i dalen och den suckade bland klipporna. Efter sin långa vistelse i drakhålornas ångande djup huttrade de i solen. Plötsligt märkte Bilbo att han inte bara var trött utan också glupande hungrig. Det tycks vara långt lidet på morgonen så jag förmodar att det är mer eller mindre frukostdags Om det nu finns någon frukost att få Men jag tror inte att Smogs yttertrappa är någon trygg plats att sitta och äta på Vi går någonstans där vi kan sitta ett slag i lugn och ro Ja visst, och jag tror att jag vet vilken väg vi ska ta Vi ska gå till den gamla utkiksposten i sydvästra hörnet av berget Hur långt är det dit? Ja, en fem timmars marsch skulle jag tro Det blir knåget förstås vägen från porten längs elvens vänstra strand är visst alldeles förfallen men titta där nere älven svänger tvärt åt öster över dalen framför ruinstaden på det stället ledde en gång en bro till några branta trappor som gick upp på högra strandvallen och sen vidare till vägen som går mot korkkullen där finns det eller fanns det en stig som gick ut från vägen och upp till utkiktsplatsen. Och där är det besvärligt att klättra upp, även om de gamla trafstegen finns kvar. Oj, oj, oj. Traska och klättra så långt utan frukost. Jag undrar hur många frukostar och andra måltider vi har gått miss om i den där otäcka, klocklösa, tidlösa hålan. För all del. Kalla inte mitt palats för en otäck håla. Vänta bara tills det har blivit rengjort och restaurerat. Det blir inte för en smauge död. Vad är han nu förresten? Jag skulle vilja ge en god frukost för att få veta det. Jag hoppas han inte är uppe på berget och ser ner på oss. Det var en tanke som högerligen oroade dvärgarna. Och de insåg med ens att Bilbo och Balin hade rätt. Kom, vi går. Vi går, ropade de andra. Vi följer Balins stig.